A Római Levél befejezése, Izrael és az Egyház sorsa. Ez a negyedik és egyben utolsó alkalom abból a négy részes tanítás sorozatból, mikor a Római Levél 9., 10. és 11. részével foglalkozunk. A harmadik alkalom végén elkezdtünk foglalkozni a 11. rész elejével. Pál rámutatott, hogy a zsidók között van a hívőknek egy maradéka a kegyelmi kiválasztás szerint. Mindig volt maradék, soha nem volt olyan idő, amikor ne lettek volna olyan zsidó emberek, akik hittek Jézusban, mint Messiásban, az első századtól kezdve napjainkig. Időnként nagyon kevesen voltak, de ma egyre növekszik a számuk. Gyorsan növekszik. Hamarosan már nem is lehet őket maradéknak nevezni. Ma este szeretnék röviden beszélni a kegyelem szóról. Egy alkalommal prédikáltam egy gyülekezetben, akik véletlenül éppen kegyelem gyülekezetének nevezték magukat. Én megfeledkeztem erről a tényről. Ezt találtam mondani. Általában véve azok az emberek tudnak a legkevesebbet a kegyelemről, akik a legtöbbet beszélnek róla. Utána bocsánatot kellett kérnem ezért. Te ez nagyon gyakran igaz, legyen szó fundamentalistákról, evangéliumi keresztényekről, bünkesdiekről. Van, akik, akik nagyon sokat beszélnek a kegyelmről, de alig tudnak róla valamit. Ezt mondják, nem vagyunk a törvény alatt, de megcsinálják a saját kis törvényeiket. Mindegyik csoportnak megvan a, megvannak a saját szabályaik, amelyeket be kell tartani annak, akik közéjük akar tartozni. A kegyelem teljesen más. És a 11. fejezetben, amikor a maradékról beszél, akik kegyelemből léteznek, Pál ezt mondja a 6. versben. Ha pedig kegyelemből van, akkor már nem cselekedetekből. Mivel a kegyelem, akkor már nem volna kegyelem. Ez rendkívül fontos. Ha valamit ki tudsz érdemelni, az már nem kegyelem. Ha megszolgáltad, az már nem kegyelem. A kegyelem nem megszolgálás, nem kiérdemlés, csak egy módon lehet elnyerni. Hogyan? Egy szó. Hit. Úgy van. Pál ezt mondja, kegyelemből tartattatok meg, hitáltal, és ez nem tőletek van. Még azzal a tényel sem tudtok dicsekedni, hogy van hitetek, mert Isten adta nektek a hitet, amit kegyelemből kaptatok meg. A kegyelem tehát ott kezdődik, ahol az emberi képességek véget érnek. És Isten folyamatosan kihangsúlyozza, hogy ha valaki a saját képességei alapján cselekszik, akkor kiléphet az ő kegyelméből. Ha pontosan tudnám, hogy ma este hogyan kell prédikálni ezt az üzenetet, akkor nem lenne szükségem Isten kegyelmére. De nem tudom, kénytelen vagyok, de mivel nem tudom, kénytelen vagyok Isten kegyelmére támaszkodni. Az ember számára az a legnagyobb kihívás, hogy Istentől függjön. Mert a bukás lényege, ami a kertben történt, az Istentől való függetlenség iránti vágy volt. Ádám minden leszármazottjában ott él ez a törekvés. Ez a legnagyobb akadály, amit le kell győznünk, és ez a legnagyobb probléma, amit Istennek meg kell bennünk oldani. El kell jutnunk abba arra az állapotra, amikor hajlandóak vagyunk Istentől és az ő kegyelmétől függeni. Ruth a közelmúltban járt egy katolikus kórházban, erről már korábban beszélt, éppen egy műtét után, amikor egy kicsit a padlón volt, Bibliát akart olvasni, de nem volt hozzá ereje. és egy nagyjából velem egy idős hölgy, aki nem állt a kórház alkalmazásában, nagyjából tehát tudjátok, milyen életkorba járt, Látta, hogy Rusz a Bibliát próbálja olvasni, és felajánlotta, hogy felolvas neki. Nagyszerűen sikerült ez együtt töltött idő. Végül ez a hölgy elmondta, hogy nem sokkal ezelőtt mit tanult meg egy csendes napon, amelyen részt vett, és amelyet egy trapista szerzetes vezetett. A trapisták szeretnek beszélni, és ez a szerzetes elmondta, mit tanult meg akkor, amikor a monostorban nem beszélhetett. Ez a hölgy elmondott rutnak három kérdést, ami mindkettőnket már régóta foglalkoztatott. Úgy értem, hogy a dolgok lényegével, gyökerével kapcsolatosak ezek a kérdések. A függetlenség iránti vágyal kapcsolatosak. A három kérdés ez volt, remélem mindegyik az eszembe jut. Hajlandó, vagy lemondani a biztonságról hajlandó vagy lemondani a megbecsülésről, és hajlandó vagy kiengedni a kezedből az életed irányítását? Azt hiszem, így hangzottak pontosan ezek a kérdések. Hajlandó vagy kiengedni a kezedből az életed irányítását? Hajlandó vagy lemondani megbecsülésről, hajlandó vagy lemondani a biztonságról? Azt ez a harmadik egyáltalán nem könnyű. Azt hiszem, el tudom fogadni azt, hanem nem becsülnek engem. De ki engedni a kezemből az irányítást, és lemondan a biztonságról? Ez a függés lényege. Nem te irányítod a dolgokat. A biztonságot sem tőlöd függ. Percről percre Isten kegyelmétől kell függened. Ez a kegyelem. Ez természet feletti. A kegyelem nem a természetes dolgokban nyilvánul meg. Ha természetes szinten meg tudsz tenni valamit a természetes képességeiddel, akkor nincs szükséged a kegyelemre. Most felteszem nektek ezt a kérdést. Hajlandóak vagytok elfogadni Isten kegyelmét, Isten feltételeivel? Hajlandóak vagytok kilépni arról a szintről, ahol még kezelni tudjátok a dolgokat? Ahol tudjátok, mit kell tennetek? Tudjátok-e, hogy azok az emberek, akiket a Biblia valóban Isten embereinek nevez, meg tudták ezt tenni? Mózes, Jeremiás, mindegy ki volt. Állítom nektek, hogy ha valaki ezt mondja nektek, Isten elhívott engem, és tudom, hogy meg tudom tenni, akkor ezt az embert nem hívta el Isten. Mert Isten csak, csak olyan embereket hív el, akik nem tudják, hogyan kell. Megtenni, és akik tudják, hogy nem tudják megtenni. Ettől kerülnek függő helyzetbe az ő kegyelmétől. Az új keresztény mozgalmakban általában az történik, hogy először erősen függenek Isten kegyelmétől, de aztán annyira ügyesek és jártasak lesznek, hogy Isten kegyelme nélkül is boldogulnak. De ha még valamit meg tudsz tenni Isten kegyelme nélkül, akkor a kegyelem nélkül is fogod megtenni. Senkire sem kényszeríti rá az ő kegyelmét. Hitáltal, hitáltal ingyenesen megkaphatod, vagy sehogyan sem. A zsidokhoz ért levél 4. rész 16. versében, fejből is tudom, ezt olvashatjuk. Rá járuljunk azért bátran a kegyelem trónjához, hogy irgalmaságban részesüljünk, és kegyelmet találjunk a szükség idején. Ne felejtsétek el, hogy amikor keresitek Istent a szükség idején, akkor egy trónhoz járultak oda. Annak a trónjához, aki a világegyetemen uralkodik. Ezt ne felejtsétek el. De ez a kegyelem trónja. Ez a trón elérhetővé teszi számadra Isten kegyelmét. És a levél írója ezt mondja, menjünk oda bátran, hogy megkapjunk két dolgot, irgalmat és kegyelmet, hogy segítséget kapjunk a szükség idején. Én személyesen meg vagyok győződve arról, hogy mindenki, aki ehhez a trónhoz járól, hogy irgalmat és kegyelmet kapjon, meg is kapja. Az emberek kizárólag azért nem kapják meg az érgalmat és a kegyelmet, mert nem kérik, mert Isten ezt a rendelkezésünkre rabocsanatotta. Az első dolog, amire szükségünk van, az érgalom, hogy elfedezze minden hibánkat és bűnünket, azután szükségünk van a kegyelemre, hogy képesek legyünk kilépni Isten világába, ami meghaladja a saját képességeinket. Isten soha nem kényszerít minket semmire, de tudja, mit fogunk tenni, mert ismer minket belülről. Szeretném felhívni a figyelmeteket egy szakaszra, Mózes első könyve 18. részében. A 19. vers Ábrahamról beszél. Ezt mondja Isten. Őt választottam. A Héber nyelv szó szerint ezt mondja, ismertem őt. Mert tudom, hogy megparancsolja az ő fiainak és az ő házanépének ő utána, hogy megőrizzék az Úrnak útját, igazságot és törvényt tegyenek, hogy beteljesítse az Úr Abrahamon, amit mondott, róla mondott. Isten soha semmire nem kényszerítette Abrahamot. De őt választotta, mert tudta, hogy megbízhat benne, és Abraham mindent megtesz, amire elhívja. Mit kért Ábrahámtól? hogy tanítsa meg gyermekeinek és egész házának, hogy tartsák meg az Úr útjait, és Isten teljesíthesse az Ábrahamnak tett ígéreteit. Isten tehát szabad akaratából tette az ígéretet Abrahamnak, semmire sem kényszerítette Ábrahámot, de ismerte őt, és tudta, hogy meg fogja tenni mindazt, ami feljogosítja őt az örökségre. Értitek, mit mondok? Amikor Isten vállal valami kötelezettséget felét, ő soha semmire nem kényszerít téged. Viszont ismert téged. Tudja, hogy megbízhat benned, és te megteszed azt, amire elhívott téged. Azt hiszem, Istennek az emberiségbe vetett bizalma megdöbbentő. Azt hiszem, hogy amikor Isten feladattal bízott meg engem, akkor bizonyos mértékben felruházott azzal a képességgel, hogy felkészítsek sok ezer munkást az Úr számára, szerte a világon. Micsoda felelősség! folyamatosan azért imádkozom, hogy hűséges legyek. Gyakran eszembe jut szűz Mária. Egy fiatal lány, egy, aki egy kicsi faluban lakott, valószínűleg nem volt több 15 évesnél, amikor Isten elküldött hozzá egy angyalt azzal a küldetéssel, hogy ő lesz az Isten fiának anyja. Mi lett volna, ha Mária megijed? Az egész őt terv zsák utcába jut. Gondoljatok bele, hogy az egész terv egy fiatal, 15 éves nőre épült aki egy eldugott vidéken, egy eldugott kis faluban élt. Ha belegondol abba, hogy mi múlik rajta, mit bízott rá Isten? Mert Isten csak olyan feladatokat bíz ránk, amelyekről tudja, hogy meg tudjuk tenni az ő kegyelme által. Ezt mondja Abrahamról, tudom, hogy meg fogja tenni. Mit mond mirőlünk Isten? Ismerem őt, tudom, hogy meg fogja tenni. Ez sokkal inkább motivál engem, mint egy sorszabály. Az a tény, hogy Isten elkészített nekem egy feladatot, és megbízik bennem, hogy meg tudom tenni. Könnyire rá lehet engem venni a szabályok megsértésére, de soha nem akarok elbukni, ha Isten megbízik bennem. Szinte eláraszt engem az a tudat, hogy Isten megbízik bennem. Mégis kiválasztott minket. Ez mind része ennek a csodálatos tanításnak, Isten kegyelméről. És most lépjünk tovább. 2 Timótaus 2.19. Ez benne van a vázlatunkban, nem is kell odalapoznatok, ez egy nagyon jó ige. 2 Timótaus 2.19. Az Isten által vetett szilárd alap azonban megáll, amelynek pecsétje ez. Isten alapján kettős pecsét van. Az első pecsét ez. Isten ismeri az övéit. A második, mindenki, aki az Úr nevét hallja, ha tartózkodjon a gonoszságtól. A másodikat könnyű megérteni. Ha azt állítod, hogy Jézus Krisztushoz tartozol, akkor tartózkodnod kell az Isten ellenes is gonosz visel viselkedéstől. De a második pecsét titkos. Az Úr tudja, kik az övéi. Mi nem tudjuk. Én nem tudom megmondani, ki azok, akiket Isten kiválasztott, és te sem tudod. De Isten tudja. Ez az a tény, ami megőriz minket. Isten ismeri az övéit, és rájuk ölt ütötte az ő pecsétjét. Most térjünk vissza a római levél 11. részéhez, és gyorsan nézzük meg a 7. és 8. verset. Még mindig azzal a problémával foglalkozik, hogy Izrael miért nem hit. Ha lépést tartotok velem, akkor láthatjátok, hogy Pál folyamatosan azzal a kérdéssel küzdködik, miért nem hisznek a zsidók, az én testvéreim, a, mesi, a saját messiásukban. Ezt mondja a 7. versben. Mi tehát a helyzet? Amire Izrael törekedett, azt nem érte kiválasztottak azonban elérték, a többiek pedig megkeményítettek. A kiválasztottak kifejezés a görögben az election. Azok, akiket Isten kiválasztott, teljesen elérték. A többieket pedig megkeményítette. Aztán idéz elsősorban Izajástól. A nyolcadik versben. Adott nekik az Isten kábolt lelket, olyan, olyan szemet, amelyel nem láthatnak, és olyan fület, amelyel nem halhatnak máik. Aztán Dávid Zsoltárából idéz a 69. Zsoltárból. Dávid is ezt mondja, asztalok legyen számokra csapdává és hálóvá, megbotlásá és megtorlásá. Homáza jósodjék el szemük, hogy ne lássanak, és hátukat környez meg egészen. Mindezt azért, mert megkeményítették a szívüket Istennel szemben. Elutasították Isten igazságát. Ez az egyik legijesztőbb tény a szellemi életben. Ha kitartóan és következetesen elutasítjuk Isten igazságát, amelyet közölt velünk, akkor elveszi tőlünk az igazság megértésének képességét, és megnyit minket valami olyan szellem számára, amely viszont beengedi a téveigés és a megtévesztés szellemét. Szerintem ez az egyik legszörnyűbb ítélet, amely elérheti azokat, akik tudatosan visszautasítják Isten kijelentett igazságát. Van erre két példa a vázlatunkban. Egy Sámolya 16, 14. vers. Ez Saul királynak, Izrael királynak a története, aki elutasította Isten kijelentett célját. Ezt mondja róla az ige. 1. Sámuel 16.14. És az úrnak szelleme eltávozott Saultól, és az úrtól küldött gonosz szellem kezdte őt gyötörni. Értitek? Isten megengedte, hogy egy gonosz szellem hozzáférjen Saulhoz, mivel elutasította az igazságot. Ez engem megrémít. Folyton ezt kérdezem magamtól. Vajon nem keményítem meg magam az igazsággal szemben? Nem akarom, hogy Isten elvegye tőlem az ő szellemét, és rám szabadítson egy gonosz szellemet helyette. A sátán csak azt teheti meg, amit Isten megenged neki. De Isten megbízhatja a sátánt azzal, hogy szabadítson ránk egy gonosz szellemet, ha kitartóan szembeszegülünk az igazsággal. Aztán olvashatunk egy figyelmeztetést a 2. tesztalonikai Levél második részében arról, hogy mi fog történni, és szerintem ez ennek a kornak a végén fog bekövetkezni. 2. a 2. 10. 12. Ez az egész fejezet az Antikrisztus eljöveteléről, az ő eljövetelének előkészítéséről szól, arról, hogy mit fog tenni, és a 10. vers ezt mondja, és a gonoszság mindenféle csalásával azok számára, akik elvesznek, mert nem akarták az igazságot szeretni. Itt van a lényeg, és ez félelmetes. Ha nem fogadjuk el az igazság szeretetét, akkor Isten megkeres minket, és megtévesztés alá kerülünk. Aztán ezt mondja, ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveig hatalmának, hogy higgyenek a hazugságnak, hogy ezáltal mindazok elvegyék ítéletüket, akik nem hittek az igazságban, hanem a hamisságban gyönyörködtek. Szerintem ez már folyamatban van. Hiszem, hogy Isten megengedi, hogy egy megtévesztő szellem leszálljon az egyháznak arra a részére, amelyik tudatosan elutasítja Isten kijelentett igazságát. Különösen igaz ez a szolgálókra és a vezetőkre, akik ezekért a tévedésekért felelősek. És amikor valakire leszáll a téveig és szelleme, akkor ez az ember többé már nem képes meglátni az igazságot. Elveszíti ezt a képességét. De Pál a zsidókról ír, és ezt mondja, ez történt az én testvéreimmel, mert évszázadokon keresztül szóltak hozzájuk a proféták, Eljött keresztelő János, végül eljött a messiás és az apostolok. És mivel mindenkit elutasítottak, Isten megengedte, hogy leszálljon rájuk a vakság és a káboltság szelleme, és többé már nem képesek látni. Számomra ez nem egyszerűen egy történelmi megtapasztalás Izraelről, hanem egy rémületes tény Isten bánásmódjáról. Aztán ha visszalapozunk a római levél 11. részéhez, ahol Pál Dávid zsoltárából idéz, asztalok legyen számokra csapdává és hálóvá. Szeretnék rámutatni Józefus Flávius történetíró alapján a rómaiaknak a zsidók elleni háborújára. Amikor a zsidókat ostromolá vették Jeruzsálemben, az a húsvét időszaka volt. Ezért a zsidók minden földről összegyűltek Jeruzsálemben, és ott csapdába estek. Ezért az az asztal, amelyet Isten elkészített nekik, csapdává vált a számokra. Csak hogy meglássuk ennek az átoknak a valóságát. És bár természetesen még ezeknek az eseményeknek a bekövetkezte, előtt írta le ezeket a sorokat. Most térjünk vissza a római levél 11. részéhez. A 11. részt olvasom, csak gyorsan átfutunk ezen a szakaszon. Kérdezem tehát, azért botlottak meg, hogy elesenek? Szó szóval, so, sincs róla. Emlékeztek még erre? Isten őriz! Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvesség a pogányokhoz, hogy Isten tegye őket. Pál tehát azt mondja, hogy visszavonhatatlanul elestek? A válasz, Isten őrész. Az ő elesésük ideiglenes, nem végleges, de már nagyon régóta tart. Aztán Pál folytatja, az ő elesésük a pogányok gazdagságává lett. Ez Isten meglepő titkainak egyike. Az, hogy elutasították és megfeszítették a messiást, megnyitotta az utat, és az ütvösség eljuthatott az egész pogányvilághoz. Ennek szemléltetését látjuk Máté evangéliumának két szakaszában. Máté tizedik rész, ahol Jézus elküldi az első apostolokat, és ezt mondja nekik. Csak a saját népetekhez menjetek. Máté tíz az ötödik felestől. Ezt a tizenkettőt küldte ki Jézus, és ezeket az utasításokat adta nekik. Pogányok útjára ne menjetek, és a szamaritánosok egyetlen városába se térjetek be, hanem menjetek inkább Izrael házának, eltévejedett Jóhajhoz. Amikor tehát Jézus a szolgálata során először küldött ki apostolokat, akkor azt a különleges utasítást adta nekik, hogy csak a zsidókhoz menjenek. Mert Isten úgy rendelte, hogy először a zsidóknak kell felajánlani az evangéliumot. De Jézus halála és feltámadása után, közvetlenül Máté evangéliumának a végén, a Máté 28-ban Jézus, Jézus módosítja az utasításait. És ezt mondja Máti evangéliumának végén, 18. és 19. vers. Jézus odament hozzájuk, és ezt mondta, nekem adatott, minden hatalom menjen és földön. Menjetek el azért, és tegyetek tanítványokkal minden népet, minden pogányt. Az első ajánlat tehát a zsidóknak szólt, akik ezt visszautasították, és a visszautasítások miatt, mivel elutasították a mesiást, Isten az üdvösség lehetőségét kiterjesztette minden más népre. A zsidók visszautasították, elvesztették az országot, mert elutasították a királyt. Az országot akarták, hitték, hogy rájuk vár, de a király nem kellett nekik. Ez nagyon komoly lettkez egyház számára. Ha elutasítjuk a királyt, akkor elveszítjük az országot. Elveszik tőlünk a királyságot. Gyorsan olvasok el a Máté 21. részében a szőlőművesek példázatát. Máté 21.43. Ezt Jézus mondja a zsidóknak. Ezt azért mondom nektek, hogy elvétetik tőlek, ezért azt mondom nektek, hogy elvétetik tőletek az Isten országa, és olyan népnek adatik, amely megtermi annak gyümölcsét. Látjátok, a királyság elnyerésének feltétele a gyümölcs. Minden olyan csoport, amely nem terem gyümölcsöt, elveszíti a királyságot. Melyik nemzetnek ajánlotta fel az Isten a királyságot? Nem Amerikának. Nem is Nagy-Britanniának. Vagy Oroszországnak. Hanem az Egyháznak. Ti egy nemzet vagytok. Egy szent nemzet. De az Egyház csak akkor lehet a királyság kezelője, ha gyümölcsöt terem. Mihályt nem termünk többé gyümölcsöt, már nem vagyunk jogosultak az ország birtoklására. És Isten elveheti tőlünk az országot, és helyreállíthatja a zsidó nép számára. Ha megkeresitek az apostolok cselekedetei első részét, csak egy pillanatra, rögtön az rész elején, Jézus feltámadása után, az egyik utolsó kérdés, amelyet a tanítványok feltettek neki, nyilvánvaló, hogy nagyon foglalkoztatta őket. Akcsol egy hatodik vers. Mikor azért azok egybegyűltek, megkérdezték tőle, Uram, hát nem most állított helyre az országot Izraelnek? Vannak, akik azt mondják, hogy Isten soha nem állítja helyre az országot Izraelnek, de szerintem ebben az esetben Jézus ezt válaszolta volna. Soha nem fogom helyreállítani. De ő valami teljesen mást mondott, hogy minek kell először megtörténnie. Ezt felelte, nem a ti dolgotok tudni, az időket vagy alkalmakat, amelyeket az Atya maga hatalmába helyezett. Hanem vesztek erőt, miután a Szent Szele eljön rátok. és lesztek nekem tanóim Jeruzsálemben, és az egész Júdiában, Szamáriában és az egész földön. Tehát miután Isten... A királyság felajánlását kiterjesztett az összes nemzetre, annak el is kell jutni a minden nemzethez, a föld minden részérbe, mielőtt ez a kor lezárulhatna. És ha megkeresnétek velem együtt az egyik kedvenc igeversemet, a Máté 24-ben, a 14. versben, Jézus ezt ki is fejti. Máté 24.14. És az Isten országának ez az a hirdetetik majd az egész világon, bizonyságon minden népnek, és akkor jön a vég. Tehát miután Izrael elutasította a királyságot, és az üzenet már minden nemzetnek szól, ez a korszak nem zárulhat le mindaddig, amíg az összes nemzethez el nem jut az üzenet. Erre gondol Pál, amikor ezt mondja, a zsidók elesése által jutott el az üdvösség a pogányokhoz. Most lapozunk vissza a Róma 11-hez. Újból elolvasom a 11. verset. Kérdem tehát, ezek szerint véglegesen elestek? Szó sincsólát. Viszont az ő elesésük által jutott el az üdvösség a pogányokhoz, hogy Isten féltékenyét tegye őket. Bál ezt nagyon kihangsúlyozza. Annak a módja, módnak, ahogyan a többi nemzet elfogadja és magáévá teszi az evangéliumot, az a feladata, hogy féltékenyé tegye a zsidókat. Őszintén be kell vallanom, hogy nagyon rossz munkát végeztünk, nem igazán sikerült őket féltékenyét tennünk. Nem akarok erre visszatérni, bele, beszéltem róla az előző alkalmam. 12. vers. Ha pedig az ő ölesésük a világ gazdagságával lett, verességük pedig a pogányok gazdagságával, akkor mennyivel inkább az lesz, ha teljes számban megtérnek? Ha az összes áldások eljött a többi néphez az elesésük által, akkor mi vár ránk a helyreállnak? Kérdezi Pál. Látjátok, amikor eltévesztették Isten céljait, az ekkora áldás volt nekünk. Akkor mi vár ránk, akkor, ha Izrael helyreáll? Mert Isten áldásának teljessége mindaddig nem jut el a többi néphez, amíg Izrael nincs helyreállítva. Aztán ezt mondja. Hozzátok beszélek, akik pogányok vagy, vagytok, ha tehát én pogányok apostola vagyok, dicsőítem szolgálatomat, mert ezzel talán féltékenyé tehetem véreimet, és így megmenthetek némelyeket. Újból azt látjuk, hogy Pál szeretne létrehozni egy olyan pogány egyházat, amely annyira élvezi Isten áldását, hogy ezzel szemlélteti Isten jelenlétét. A zsidók pedig ezt mondják, ez nekünk is kell. Láttam néhány ilyen helyzetet, például, hogy volt egy összejövetelünk Fort Lauderdale egyik helyi gyülekezetében, ahova meghívtuk a helyi zsidó közösséget is. Elküldtek talán egy rabbit, de azt hiszem százan is eljöttek. Később volt egy összejövetelünk egy nagy színházban, amelyen 8 900 zsidó ember is részt vett. Ezen a bizonyos összejövetelen fent voltam a pódiumon, és táncoltam, majd dísérjem az urat, és a rabbi felem együtt táncolt. Miután látott valamit, amit érdemes birtokolni, meg is akarta azt szerezni, ezt gondoltam. Ez, a, ez a, az a természetes csoport, amely Istenhez tartozik, érzi az olaj illatát, és ezt mondja, ezzel nekünk kellene rendelkeznünk. Nem állítom, hogy a rabbi keresztény lett, de legalább megérzett valamit a kereszténységből. De őszintén, milyen gyakran tesz az egyház valami olyat, ami féltékenyé teszi a zsidókat? Hadd mondjam el nektek, hogy a zsidók alapvetően abban hisznek, hogy jól kell érezniük magukat. És elmondhatom, hogy ha egy zsidó jól érzi magát, akkor táncolni akar. A zsidók tánc nélkül nem tudják igazán jól érezni magukat. Izrael a, a legtáncosabb nép. Tehát ne tartsátok vissza magatokat, ha tetszeni akartak a zsidóknak. Engedjétek el magatokat, hadd lássák, hogy valóban boldogok vagytok. De ez csak egy kis kitérő volt, visszatérünk a témához. Róma 11, izgalmas vers következik, 15. vers. Hiszen ha elvettetésük a világ megbékélését szolgálta, mi mást jelentene befogadtatásuk, mint életet a halálból? A zsidók elutasításán keresztül a pogányok lehetőséget kaptak arra, hogy megbékéljenek Istennel. Amikor a zsidók magukkal is megbékélnek, mi lesz ez, ha nem élet a halálból? Ez egy nagyon sokat mondó kijelentés. Hadd mondjam el a saját véleményemet, lehet, hogy nem fogtak felem egyet érteni. Azt látom, hogy a pogány civilizáció az öngyilkosság felé halad. A mai civilizáció öngyilkosságot készül elkövetni. Elpusztítja a földet, saját magát, annyi fegyver van már felhalmozva, amivel már 250-szerrel lehetne pusztítani az emberiséget. Mi fogja ezt megváltoztatni? Hiszem, hogy Izrael helyreállítása a messiás számára. Hiszem, hogy ez kozmikus változásokat fog előidézni. Hiszem, hogy ez a föld reménysége. Ha igaza van, nem azt kérem tőletek, hogy ezt higgyétek el, de ha, de ha igazan van, akkor látnotok kell, mennyire fontos ez az üzenet. Mennyire, mennyire fontos, hogy a pokány keresztények lássák, mivel jár együtt Izrael hályi mert ez nekünk is az érdekünkben áll. Soha nem fogjuk megkapni azt, amit Isten az egész világnak tartogat, amíg a zsidók vissza nem kerülnek a saját helyükre és helyre nem áll az Istennel való megfelelő kapcsolatunk. Szerintem egyfajta alapelv, hogy minden nemzetnek megvan a maga helye, és a Földön csak akkor mennek majd rendjén a dolgok, ha minden nemzet a maga helyén lesz. És az első nemzet, amelyel Isten a helyreállítását kezdi, mindig Izrael. És ha Izrael ma a maga helyén lesz, és helyreáll a kapcsolata Istennel, akkor a Földön minden más is elrendeződik. Mindeddig zűrzaval fog iralkodni. Én így értem ezt az igét. Most menjünk tovább. Utána ezt mondja a 16. versben. Ha pedig a kenyér első zsengéje szent, a tészta is az, és ha a gyökér, szent, az ágak is azok. Ez Mózes szertartásának része. Ha valaki szentel valamit az Úrnak felajánlásként, akkor az szent lesz. Ha tehát szentek a zsidó nép első kis gyömölcsei, amelyeket felajánlanak az Úrnak, akkor az egész nép is szent. Lehet, hogy elvesztették a szentségüket, de potenciálisan akkor is szentek. Aztán Pál így folytatja a 16. versben. Nem a 17. versben. Azonban az ágak közül egyesek kitöröttek, te pedig vadolajfa lévén beoltattál közéjük, és az olajfa gyökerének zsírjából részesültél, csak egy az ágakkal szemben. Ha pedig dicsekszel, nem te hordozott a gyökeret, hanem a gyökér téged. Ma ez annyira fontos. Pál itt kifejezetten pogányháttérből származó hívőknek ír, és ezt mondja. Ne felejtsétek el, hogy ez nem a ti olajotok. Az olajfa Isten népe, akik Ábrahámtól, Izsáktól és Jákoptól származnak. Te nem tartozol ehhez az olajfához. De Isten kitört néhány ágat, akik nem hittek, és téged beoltott az ágak közé. De soha ne felejtsd el, nem te tartod a fát, hanem a fa tart téged. Ne légy arrogáns a zsidokkal szemben. Nézzetek meg az egyház történelmét elsősorban Európában. Azt kell mondanom, hogy figyelmen kívül hagyták ezt az utasítást, mert az egyház magatartását elsősorban, de nem kizárólag Európában, mindig végletes arrogancia jellemezt a zsidókkal szemben, az 5. századtól kezdve folyamatosan. Sajnálatos, hogy nem olvasták el a római levelet. És azt kell mondanom, hogy különösen sajnálatos, hogy a római egyház nem olvasta el a római levelet. Mert a történelem nagyon másként alakult volna. Akkor folytassuk. 19. vers. Azt mondod erre, azért törettek ki azok az ágak, hogy én beoltassam. Ők elestek, ők nem hittek, de itt vagyok én, én hívő vagyok, én benne vagyok a fában. Pál mondja, hogy ez igaz. Úgy van. Azok hitetlenségük miatt törettek ki, te pedig a hit állasz. Ne légy elbizakodott, hanem félj. Szeretném tudni, hogy az egyház megértette-e ezt az üzenetet? Ne légy elbizakodott, hanem félj. Miért? Mert ha az Isten a természeteságokat nem kímélte, téged sem fog kimélni. Emlékeztek mi a királyság követelménye? Mi az? Gyümölcs. Ha nincs gyümölcs, elveszítjük a királyságot. Istennél nincs személyválogatás. Izrael elveszítette a királyságot, mert nem termett gyümölcsöt. Minden olyan csoport a Földön, amely nem teremt gyümölcsöt, el fogja veszíteni a királyságot. Vajon ez valós veszélyt jelent-e az egyház bizonyos részei számára? Azt kell mondom, hogy ez egy nagyon valóságos, fenyegető veszély. Következik a 22. vers. Lásd meg tehát Isten jóságát és keménységét, azok iránt, akik eleste, keménységét. Irántad pedig, pagány hívő, jóságát, ha megmaradsz ebben a jóságban, mert különben te is kivágatol. Ez igazán érthető. Hét által mindaddig, amíg gyümölcsöt teremsz. De ha többi már nem hétből élsz, és már nem teremsz gyümölcsöt, akkor Isten kivág téged, mint ahogyan a zsidó ágakat is kivágta. Aztán visszatér. A... Szeretnék még valamit mondani arról, hogy lásd meg Isten jóságát és keménységet. A mai prédikációk túlnyomó része Isten jóságáról szól, és egyáltalán nem foglalkozik Isten keménységével. Olyan ez, mint egy érme, amelynek két oldala van. Az egyik oldal a jóság, a másik a keménység. De azt tudjátok, hogy ha leszereljük az érme egyik oldalát, akkor az elveszíti az értékét. És ha úgy továbbítjuk Isten üzenetét, hogy csak a jóságáról beszélünk, a keménységéről nem, akkor ez egy értéktelen érme. Már nincs semmi értéke. Hűségeseknek kell lennünk Istenhez. Egyszer részt vettem egy összejövetelen dél-kelet-ázsiában, feleségemmel együtt, két-három éve. Az üzenet alapvetően a gyógyulásról szólt, egy amerikai prédikátor beszélt, akik, akit ismerek és tisztelek, sőt, szeretek. Kiváló tanítást adott arról, hogyan lehet meggyógyulni olyan embereknek, akik ismerték a Bibliát és hittek Jézusban. De a végén ezt mondta ennek a nagy csoportnak, amely alapvetően kínaiakból állt. Ha el akarjátok nyerni mindezeket az áldásokat, gyertek előre és imádkozunk, kértetek. Egyetlen szót sem szólt a megtérésre. A legtöbb hallgató belekeveredett a bálványimádásba, talizmányaik voltak, meg ilyesmi, és erről egyáltalán nem beszélt. Ruth és én is ott voltunk az emelvényen, és tőlünk is elvárták, hogy imádkozzunk az emberekért. Bizony, nagy zavarban voltunk. Először is azért, mert nem tudtunk beszélni velük a saját nyelvükön, másodszor pedig azért, mert nem teljesítették a feltételeket. Ha tehát egyszerűen ezt mondjuk, gyertek előre és vegyetek áldást, még akkor is, ha ezt a, le a legjobb szándékkal mondjuk, a legtisztább szívből ezzel nagy zűrzavart idézhetünk elő. Mert az nem kaphat áldást, aki részben a sátán uralma alatt áll, részben pedig Isten országában él. Ez, ez hasad személyiséget fog eredményezni. Ez most negatív prédikáció? Én már találkoztam olyannal, aki az ilyen prédikációkat negatív prédikációként elutasította. Ez nem negatív, hanem az érme másik oldala. Ne felejtsétek el, hogy az éremnek két oldala van. Isten jósága és keménysége. Akkor menjünk tovább. 23. vers. Viszont ha nem maradnak meg a keménységben, ez a zsidókra vonatkozik, akkor azok is beoltatnak, mert az Istennek van hatalma arra, hogy ismét beoltsa őket. Ez nagyon pozitív kijelentés. Nincsenek örökre kiremésztve. Aztán így folytatja. Itt a pogányokat szólítja meg, és kérlek, ne felejtsd el, hogy te is pogány vagy. Hiszen, ha te levágattál a természetes vadolajfáról, és a természet rendje ellenére beoltattál a szelid olajfába, akkor azok a természeteságok mennyivel inkább befognak oltatni saját olajfájukba? Ez megmutatja nekünk pál szakértelmét. Én semmit sem értek a kertészethez, lehet, hogy van közvetletek szakértő ezen a területen. De amennyire én tudom, az oltásnak az a módja, hogy az ember vesz egy vad, műveletlen alanyt, és beleolt egy gyümölcsöző ágat, és ilyen módon a vad alany élete beáramlik a gyümölcstermű ágba, amely aztán gyümölcsöt terem. De Pál azt mondja, hogy Isten ennek pont az ellenkezőjét tette a pogányokkal. Mert egy gyümölstelen ágat, vette egy ágat, és beoltotta a termő tölzsbe, ami ellenkezik az oltás minden alapelvével. Így van? Van itt valaki, aki ért az oltáshoz? Jó mondtam. Mi gyümölstelen ágak voltunk, és Isten a természet ellenére beoltott minket a gyümölstermű olajfába, ami Isten történeti népe, és amely egészen visszanyúlik Ábrahámig, Izsákig és Jákobig. Pál ezt mondja, ha Isten ezt meg tudja tenni a -e műveletlen vadágokkal, mennyivel könnyebben meg tudja tenni, hogy visszaoltja a gyümölcstermőágakat. Értő ez? Ért? Ért? Ért? Ennek bátorítania kell minket, akik Izraelért imádkozunk, mert ami a pogányokkal történik, az sokkal nagyobb csoda, mintha ugyanez egy zsidóval történik meg. A zsidók csak a saját fatörzsökbe kerülnek vissza. A pogányok viszont olyan fatörzsbe kerülnek beoltásra, ami számokra idegen. El tudjátok ezt fogadni. Ez akkor is igaz, ha nem fogadod el, de tisztában vagyok azzal, hogy egy kicsit ellenkezik az általános felfogással. Hosszan vissza tudom vezetni a múltamat, az egyház különféle részeihez tartoztam már, és részt vettem egy mozgalomban, amely bizonyos értelemben felszámolódott, és azt hittük, hogy minden a miénk. Már annyira unom ezt a kifejezést, kérlek, ne mondjátok ezt többet rám. Emlékszem, egyszer már jártam egy kicsi pünkösdi gyülekezetben, Dániában, volt ott egy drága özvegyasszony, aki szegény volt és beteg, és minden baja volt, és ezt mondta Tánul. Üdvözlünk, Téged gyógyítunk, mindent megkaptunk. Amint ránéztem, ezt gondoltam. Drága Uram, ha ez minden, ez bizony nem túl sok. Inkább az asszonyért aggódtam, mégis ezt gondoltam. Uram, ha ez minden, akkor nem igazán tudok lelkesedni. Testvéreim, csak egy morzsa milyenk mindamból, amit Isten tartogat nekünk. Egy hatalmas óceánnak csak a szélén tocsogunk. Ne csaljuk meg magunkat azzal, hogy ezt mondjuk, mindent megkaptunk. Milyen a teljes evangélium. De mit kezdünk vele? Időnként emberek ezt mondják nekem, mindent megkaptam, amikor újjászülettem. Ilyenkor ezt szoktam mondani, ha mindent megkaptál, akkor hol van az a sok minden? Hadd lássuk, na... Mondd csak, ne, ne, mondd, ne csak mond, hanem mutasd is meg. Ez egy nagyon veszélyes magatartás. Magamat is ki kellett prédikálnom belőle. Mert sokáig az egyházban, egyháznak abban a bizonyos részében éltem, amelyik ezt mondta, mindent megkaptunk. milyen teljes evangélium? Drága Uram, most megint jön valami izgalmas. Isten terve a jelen kor lezárására. Sok igaz az foglalkozik ezzel a kérdéssel, de itt a római levél 11. részének a végén, a 25. verstől kezdve, Pál nagyon tömören felvázol bizonyos eseményeket, amelyeknek meg kell történniük, amint a kor kezd lezáróni. Először is ezt mondja a 25. versben. Nem szeretném testvéreim, ha önmagatokat bölcseknek tartva nem vednétek tudomásul azt a titkot. A régi King James fordítás így fogalmazott, ha tudatlanok lennétek. Vannak akik ezt így olvassák, nem szeretném, ha tudatlan testvérek lennétek. Tehát Isten nem díjazza a tudatlanságot. Érdekes megfigyelni, hogy az apostolnak milyen sokszor kellett küzdködniük a tudatlansággal. Csak akkor értettem meg, mi a tudatlanság, amikor Pakisztánban jártam és ott prédikáltam. A nők 80%-a és a férfiak több mint 60%-a írástudatlan. tudatlan. Semmit sem tudnak a nyugati tudományról és a Bibliáról, és amikor nekik prédikáltam, az olyan volt, mintha tudatlanságnak valami hatalmas, múltbeli falába ütköztem volna bele. Teljesen reménytelen dolognak tűnt áttörni ezen a falon. De Isten a hatalma áttört ezen a falon. Egy hetet töltöttünk ott, és körülbelül 8000 ember mondta el a megtérők imáját. Nem állítom, hogy mindegyik meg is térde de felállt elmondani az imát, és körülbelül egy harmaduk muzulmán volt. De korábban soha nem ismertem fel a tudatlanság félelmetes sötétségét. Aztán, a, amikor hazatértem, megértettem, hogy az apostoloknak milyen sok küzdelmük volt a tudatlansággal. Isten nem díjazza a tudatlanságot. Most nem a műveltségről beszélek. A műveltség két élő kart, részben jó, részben rossz. A tudatlanság egy félelmetes, gonosz erő. Nem kell egyetemre járnod ahhoz, hogy megszabadulj a tudatlanságtól. Ezt el kell mondanom. Térjünk vissza a 25. vershez. Nem szeretném, testvéreim, hogy tájékozatlanok legyetek ezzel a titokkal kapcsolatban. A titok az új szövetségben valami olyasmi, amit Isten addig titokban tartott, de most feltárt. A titoknak tehát már nem kell titokszatosnak lennie. Értedik? Értitek? A rejtély Isten egyik titka, amit helyesnek tartott felfedni a számunkra az egyház korában. Nem szeretném, testvéreim, hogy tájékozatlanok legyetek ezzel a titokkal kapcsolatban. Most, most jön a titok. De először is ne legyetek bölcsek a saját szemetekben. Otthon olvasátok végig ezt a fejezet és fejezetet, és lássátok meg Isten, illetve Pál, milyen sokszor figyelmeztet az arrogancia és az onhítség ellen. Nagyon érdekes. Hogy, most jön a titok, hogy a megkeményedés Izraelnek csak egy részét érte. Soha nem történt teljes megkeményedés, ezt már mondtam. Minden generációban voltak olyan zsidók, akik elismerték Jézust messiásoknak. Mindig részleges volt. részlegesen keményedett meg Izrael. És most eljutottunk az Amíg szóhoz. Ahol a Biblia arról beszél, hogy Isten elutasította Izraelt, utána mindig ott áll az Amíg vagy más hasonló kifejezés. Más szavakkal ez nem végleges. Amíg a pogányok teljes számban be nem jutnak. Tehát Izrael... Teljes helyreállítására mindaddig nem kerül sor, amíg minden egyes pogány, akit Isten előre ismert és kiválasztott, meg nem hallotta az evangéliumot, és nem reagált rá. Tudjátok, az elsőkből utolsók lesznek, az utolsókból pedig elsők. Izrael volt az első, de elveszítette a helyét. Isten ezért elküldte az üzenetet az összes többi néphez. Izrael pedig az utolsó helyre szorult. Néhány évvel ezelőtt Ruth és én beszélgettünk egy házas párról. A, a férj presbiteriános volt, a feleség pedig zsidó, és nem hít Jézusban. De rakon szemvezett a keresztényekkel. Hallotta néhány tanításomat erről a témáról, együtt ettünk, és megkérdezték a véleményemet. Az evangéliumnak hirdettetnie kell minden nemzetnek, minden törzsnek és nyelvnek hallania kell az evangéliumot, mielőtt megtörténhetne Izrael teljes helyreállítása. Ez, ez a zsidó hölgy rám nézett, és ezt mondta, csak te el tudnád végezni ezt a munkát. Megértette az üzenetet. Sajnos ekkor nem fogadta el a teljes üzenetet a Messiásról. Az a szolgálatunk, amit Rusztal korábban leírtunk, hogy mindkét táborban megvesük a lábunkat. Mert legjobb, kép, legjobb képességeink szerint mindent tőlünk telhetőt megteszünk annak érdekében, hogy hirdessük az örömhírt minden nemzetnek a földön minden nyelvi csoportnak és minden törzsnek. Mi ezt nem tudjuk megtenni, ezért felkészítjük azokat, akik meg tudják tenni. De ugyanakkor van egy otthonunk Jeruzsálemben, ami a hitünk kinyilatkoztatása, amely szerint Izrael helyreállítása meg fog történni. Én mind kettőben hiszek. Hiszek abban, hogy a teljes evangéliumot, komolyan gondolom a teljes szót, prédikálni kell az egész világon. Ugyanakkor azt is hiszem, hogy a Szent szellem előkészíti a zsidó emberek szívét úgy, ahogyan 12 évszázadon keresztül, ezt még soha nem tette meg, hogy visszatérjenek a messiáshoz. Amikor 1948-ban Izraelben voltam, amikor a nemzet megszületett, ha valaki a zsidónak beszélt Jézusról, a zsidók elfordultak és köptek egyet. Így reagáltak. De az 1967-es hatnapos háború óta drámai változás történt a zsidók Jézus iránti hozzáállásában. Valaki ezt mondta nekem, arányosan sokkal több könyvet írnak Jézusról Izraelben, mint bármely más országban. És vannak barátaink a Jeruzsálemi Társadalom felső szintjém, szintjeim. Ügyvéd, gépészmérnök, építészmérnök. És amikor eljönnek hozzánk, hogy megígyünk egy csésze kávét, akkor leülnek és csak ülnek. Mi ezen gondolkozunk. Vajon miért nem mennek el? Tudjátok miért? Mert arra várnak, hogy csodákról beszéljünk nekik. Arról, hogy Isten hogyan hallgatja meg az imádságainkat, és mindaddig, amíg valaki a természet felettéről beszél, zsidó embernek ők figyelni fognak. A zsidóknak szükségük van jára, -e, egy természet feletti jelre. De 40 évvel ezelőtt ez még nem így volt. Nagy változás történt. Sok évszázadon keresztül. Tudjátok, jézus Héberül úgy mondják, hogy Jeshua, az utolsó betűje, A, amit nem írnak le, úgy ejtik, hogy Jesu. Jeshu. Azt mondták, hogy ez egy pogány messiás, nem a miénk. Ma már széles körben használják ismét a Jeshua nevet a zsidók. Nem érthetitek, micsoda forradalmi változás ez, ami évszázadokon keresztül nem történt meg. Tehát hagyjom mondjam ezt, a királyság evangéliumát minden népnek hirdetni fogják. Jézus így fogalmazott, és az Isten országának ez az evangéliuma hirdethetik, majd minden népnek az egész világon. Ha ő azt mondja, akkor így lesz, hogy így lesz, akkor így is lesz. Mindegy, mit tesz az ördög, mindegy, hogy mit mondanak a politikusok, mindegy, hogyan magyarázzák a helyzetet a szakértők, az evangélium, minden nép el fog jutni. Ugyanakkor Isten előkészíti a zsidó népszívét is. Én személyesen azt hiszem, hogy végül egyetlen nap alatt valamennyien megtérnek, ahogyan politikai értelemben is egyetlen nap alatt született meg Izrael. A nemzet egyetlen nap alatt fog ugye születni. Ezen kívül azt is hiszem, hogy Jézus személyesen elbeszélget majd zsidó népével. Ha meghallgatjátok zsidó emberek bizonyságtételét, akik megtalálták a messiást, a legtöbben közvetlen személyes kijelentés alapján tértek meg. Jézus egy kicsit féltékeny valamire. Ezt mondja, én akarom kijelenteni magam az én testvéreimnek. És én személyesen hajlok arra, hogy higgyek Ezékiel és Hós Jász hogy lesz egy személyes találkozás Jézus és a zsidók maradék között, valahol, talán a negev, -sivat negev sivatagban. Ki tudja? És ott Jézus kijelenti magát a számokra. Ugyanúgy, ahogyan József leleplezte magát a testverei előtt. József történetében van egy gyönyörű párhozom. Tudjátok mi ez? József elidegenedett a testvéreitől, egyiptomével vált, és nem volt bizonyíték arra, hogy is rai zsidó. Te nagy szorultságokban a testvérei eljöttek hozzá, és beteljesítették az álmát. Ami miatt annyira ha haragodtak sok évvel korábban. Meghajoltak előtte. És amikor Héberről beszéltek maguk között, nem tudták, hogy József érti őket. De ő minden szavakat értette. Úgy irányította az eseményeket, hogy teljesen függő helyzetbe hozza őket magától. Aztán ezt olvassuk. Tovább már nem tudta magát megtartóztatni. És kiküldött a házból minden egyiptomit. Aztán eleplezte magát előttük. Ezt mondta, én vagyok József. Ez történt Jézusal is. A zsidók szemében teljesen pogányjával Már egyáltalán nem tekintik ő zsidónak. A legtöbb zsidó ember szemében Jézus egy szobor, amit a pogányok imádnak a templomban. És ez nem, és ez nem tetszik nekik. De ez kellett megváltozni. Isten lágyítja a szívüket. Felkészíti őket. Hullik rájuk a Szent szellem lágy esője, és meglágyítja szívük talaját, amely évszázadokon keresztül nem volt képes reagálni. Ha valamiért akartok lelkesedni, akkor lelkesedjetek ezért. Elmondok valamit, ami a közelmúltban történt, amikor ezen a nyáron Jeruzsálemben voltunk. Éjjel kettő körül ébrem voltam, semmi nem bántott, egyszerűen csak nem aludtam. És hirtelen feltámad bennem az a benyomás, hogy átélem azt, amit Jézus átélt. Izgatottságot éreztem. Éreztem, hogy Jézus is izgatott. És mivel Jézus izgatott volt, az egész menny nagyon izgatott lett. Mindez csak másodpercekig tartott. És Jézus izgatottságának, lelkesedésének az volt az oka, hogy közeledett az az idő, amikor kibélkülhet testvéreivel 19 évszázados elidegenedés után. Jó dolog együtt érezni az Úrral. Sok motivációnk testi természetű. Azért tesszük, mert Isten azt mondta, és ezért meg fogom tenni. És dicsőség Istennek ez jó, de ennél sokkal jobb motiváció az, ha a szívünkben vannak az ő mozgatórugói. Nem könnyű dolog szeretni a zsidókat. Remélem megbocsátjátok nekem, hogy ezt mondom. Emlékszem, amikor még a brit hadseregben szolgáltam, és egy katolikus őrmester ezt mondta egy zsidó női őrmesternek a jelenlétemben. Szeretem a zsidókat, mire a nő ezt felelte, de csak messziről, közelről nem könnyű szeretni a zsidókat. De én azért szeretem szeretni őket, mert nem könnyű őket szeretni. Egyszer volt egy kis összejövetelünk két zsidóházaspárral Jeruzsálemben, hetente összejöttünk imádkozni. Ezek voltak a legjobb alkalmak, amelyeken szolgálatansomra során valaha is részt vettem. Hatvan egy emberként imádkoztunk. Egy napon, amint ott ültünk, és beszélgettünk az ultra ortodox zsidókról, őket bizony nagyon nehéz szeretni. Ízekre szedtük őket. Végül felállt egy fiatal zsidónő, és átadott egy profitai üzenetet Jézustól. Ezt mondta, tudom, hogy nevetségesek, de én szeretem őket. <gül> Micsoda a figyelmeztetés volt ez. Tudom, hogy nevetségesek, de én szeretem őket. Tehát ne felejtsétek el, lehet, hogy nevetségesek. De Jézus szereti őket. Na, folytasok a 26. verset. És így az egész Izrael üdvözölni fog. Értitek ezt? Korábban már rámutattam, hogy az egész Izrael a kiválasztott maradék. Amint megvan írva, eljön Sionból a megváltó, és eltávolítja a gonoszságot Jákob házától, és, ez az én és az én szövetségemet adom nekik, amikor eltörlöm bűneiket. Isten tehát szövetségben kötelezte magát arra, hogy eljön hozzájuk a megváltó elveszi a bűneiket, és az egész nemzet üdvözlő. Az evangélium miatt tehát ellenségek Isten szemében a tiavatokra, de a kiválasztás miatt kedveltek az atyákért, hiszen az Isten ajándékai és elhívása visszavonhatatlanok. Sokszor a szellemi ajándékok és a szolgálat kapcsán idézik ezt az igét, ez igaz is, de ne felejtsétek el, hogy eredetileg a zsidó nép kapcsán hangzik el az, hogy Isten ajándéka és elhímása visszavonhatatlan. Semmi nem tudja ezeket eltörölni. Pál így folytatja, mert ahogyan ti egykor engedetlenné váltatok Isten iránt, most pedig irgalmat nyertetek az ő engedetlenségük révén, ők úgy is engedetlené váltak most, hogy a nektek adott érgalom révén végül ők is érgalmasságot nyerjenek. Tehát az az érgalom, amiben most részesülünk, Isten, Izrael számára is megszerzi az érgalmat. Aztán így folytatja. Mert Isten mindenkit az engedetlenség bezárt egybe, hogy mindenki megkönüljön. Igazán megdöbbentő megalapítás. Isten mindenkit bezár az engedetlenség börtönébe, legyen a zsidó vagy pogány, nem számít, vagy orosz vagy amerikai, kínai mindenki engedetlenné vált. Isten bezárt minket az engedetlenségbe, hogy irgalmasságot tanúsíthasson. Ugye ez nagyon Istenre van. Most elérkeztünk egyfajta doxológiához, mivel szeretném befejezni ezt a négy részből álló sorozatot. Ó, Isten gazdagságának! és ismeretének mélysége. Milyen megfoghatatlanak az ő ítéletei, és milyen kikótathatlanak az ő útjai. Ne csaljátok meg magatokat, soha nem fogjátok megérteni Isten életét. Nem ismerjük Isten minden útját. Csak fogadd el azt a tényt, és bíz Istenben. Bíz benne, hogy tudja, mit tesz, még te nem tudod. Ugyan ki értette meg az Úr szándékát? Vagy ki lett az ő tanácsadójába? Vagy ki előlegzett neki, hogy vissza kellene fizetnie? És a következő dicsőséges kijelentéssel fejezzük be. Bizony tőle, általa és érte van minden. Ővé a dicsőség mindörökké. Amen. És a jelenések 21.6-ban ezt olvasjuk. Én vagyok az alfa és az omega, a kezdet és a vég. Ha elfogadjuk ezt a kijelentést, akkor csak egy valami lehet helyén való.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 További információkért, valamint, valamint a Tereprinc kazettájának és könyveinek teljes listájáért, vegye fel a kapcsolatot a Dek Prince legközelebbi irodájával.